8 de febreiro, sábado, dende o Parque do Oeste, en Madrid, por aquí que ando de novo No quilómetros de balde Eu son Juan Ortiz Jordel en Twitter Ai, oxe para falarvos dunha amiga <ríe> Dende que tive un infarto, unha amiga inseparable Das que non me abandonan en ningún momento Chamada Cafinitrina Na casa normalmente chamámoslle as pastillas Son as pastillas que están sempre comigo. Cando saio da casa, normalmente para camiñar Eva sempre se despide de min do mesmo xeito Preguntándome se levo as pastillas E aconsellándome, bueno, mais que aconsellándome Decíndome, obrigándome Que vaya por sitios frecuentados por máis xente Onde en ningún momento quede xou que si me pasa algo pronto me atopen, porque non é por medo de que me vayan a atracar ou por seguridade de ese tipo, senón simplemente porque pode que me ocurra algo e quere ter a seguridade de que vou estar a vista de alguén e que alguén me vai a topar. A preocupación está aí. É un pouco exaserada, pero convertíuse esa despedida non vou dicir mantra, porque non é un mantra, pero algo casi como tranquilizador. Se cando marcho non modi, pois, algo, algo raro pasa, ou por que non, non modi desta vez, normalmente por olvidos, non é por nada malo, pero eso que son costumes que fan que un se senta que eh, ver que alguén se estase a preocupar por un. E realmente son infundadas, porque sempre camiño por sitios, non que efectivamente se me pasa algo Pronto alguén se decataría. A parte de que, bueno, en realidade un infarto non é algo normalmente que te pode deixar así tirado e nada máis. Tens posibilidade de reaccionar. Normalmente é algo que serías tiquén de perfectamente de chamar unha ambulancia ou incluso de seguir camiñando ata calquera sitio onde te podan atender. Pero bueno, do que vos quería falar son das pastillas da cafinitrina. Porque saibades o que é, e como actuar se en algún momento pois os vedes con, con alguén que aprecisa. aínda que, como decía antes, sería raro porque casi... Ostras, un pasaro carpinteiro, flipo. Esto non o vira na vida. Buá, voxe sacar unha foto. Ah, eh, no, no, merda, voando merda. Que flipada, nunca vira un pasaro carpinteiro. Son verdes. Bueno, igual esto me equivocar. Digo que era un pasaro para carpinteiro porque polo pico. E porque estaba mm, así no tronco da árbore dun xeito que... Uau, que pasada. Bueno, o que non me imaginaba que era que foran verdes. Teño que, que investigar. Tratabase dun carpinteiro verde o pito real, que é unha especie de ave piciforme da familia Picidae. Distribúese pola maior parte de Europa e tamén no oeste de Asia. Habita en todo tipo de masas forestais, incluso zonas de matorral, e tamén en parques e xardíns en zoas urbanas. Sigo co da cafinitrina. <coughs> A cafinitrina é unha pastilla que hai que tomar no caso de que che dea un infarto. Está composta por nitroglicerina, que enda que soa así moi espectacular, pois non é nada raro, bueno, un composto químico máis, que o que fai é que eh, dilata, é un dilatador das arterias. Xa sabedes, no caso dun infarto, é que hai unha obstrucción, e non pode pasar a sangue por algunha arteria. Entón, o que fai esta nitroglicerina é dilatar, relaxear un, un relaxante da arteria eso propicia que o sangue se xaquén de pasar dun modo máis fluido. E tamén ten cafeína, son as dúas compoñentes que ten. E a cafeína, supoño que será que lle dá un pouco como de non adrenalina, pero vamos, que, que o desperta un pouco iño máis. Nitroglicerina e cafeína. Esas son as dúas cousas que ten. O curioso desta pastilla é que non se tomas como se fose unha pastilla calqueira, senón que o que tes que facer é poniela ou ben baixo da lingua ou senón aplastando, digamos, ou entre, unha encía eh, a cara interna da boca, por eh, entendernos. Teño leído que se o que face tragala non chega sequera a funcionar. Alguns recomendan darlle como un mordisco, rompela en dous trozos ou tres, De feito que se xa máis eh, rápida absorción E hai quen aconsella o contrario Que para producir unha absorción máis lenta Que non se morda Simplemente iso que se deixe ali En teoría, eso vai calmar a dor se Segue a dor O que terías que facer é poñer outra E incluso tres Eu o que aconsellaría É algo diferente Por suposto Tomarse a cafinitrina, Eso por un lado, e inmediatamente chamar ou ben ao 112 para que te veñan buscar unha ambulancia e inmediatamente que che leven a urxencias ou directamente ir tí. se ves que é máis rápido e, e bueno, máis que ir ti, porque en canto te un problema deste, xo so que tes que facer é tumbarte, nada de poñerte de pé, vamos, sentarte ou tumbarte, e que xe alguén que te achegue a urxencias ou ven ambulancia, o que non é recomendable para nada e que se xastiquen valla conducindo. Pero aparte, se tes a posibilidade, se non estás nas ruas e, por exemplo, estás na casa, un candoche de a unha cousa destas, o mellor é tamén acompañar a cafinitrina de media pastilla de aspirina. Moi importante tamén é anotar exactamente os miligramos que se inxiren os da pastilla inteira ou as da media pastilla, mellor os da media pastilla, para despois, unha vez se chegue a urxencias, poder indicarlle ao médico que vos vai a atender cal foi a dose tomada e así que se podan a ti ou a persoa que teña sufrido o infarto administrar a medicación que corresponda nese caso. Por qué? Porque a aspirina o que fai é licuar o sangue. De xeito que a nitroglicerina expande a arteria, a aspirina licua o sangue Entón, esa interrupción do fluxo sanguíneo reparase dun xeito máis efectivo. Media aspirina, porque igual unha aspirina enteira é demasiado. Que saibades que todas as persoas que temos sufrido un infarto levamos cafinitrina con eu eh, teño en varios sitios estratégicos a cafinitrina guardada, a teño na carteira das moedas, e en toda canto mochila teño tamén levo cafinitrina. E logo, a parte, teño tamén por aí un pastilleiro pequeno con un par delas, porque normalmente sempre levas máis dunha, para casos especiais nos que non vai a ir da casa sen a carteira e sen ninguna das mochilas, cousa que certamente é raro, porque incluso cando vou a camiñar sempre levo unha mochila. Eu tamén aconsello, eu tamén o que fago é avisar a xente así mais, que teño máis de preto onde teño esas pastillas para se en algún momento ven que me pasa algo que tamén elas non se asusten e incluso se ven que por lo que fora eu estou torpón ou algo que tampouco me explico porque vamos. penso que en caso de nunca me pasó, eh? nunca tiven que tomar ningunha. Salvo xusto cando me deron a alta, e xa vos contei que cando me deron o alta tras o infarto, tiven que voltar a ingresar porque empezaron a darme microinfartiños. É daquela así que tiven que tomar cafinitrina. E nunca máis a tiven que voltar a tomar, e por moitos anos. En fin, que esta é a miña amiga inseparable, que un se fai a ela, e aí anda sempre, de cando en vez aparece diante da vista, chiscaxe un ollo, e aí quedan unha espera que caduquen, e cando teñan caducado, mercar máis. Mirade, aquí tamén hai trens. E con este tren despídome de vos, se todo vai ben, ata o lunes que ven. Chao, chao.